Povestea vieții mele, pista 34 Dragostea mea de născociri originale și fărâma de fire copilărească, ce păstrasem în ființa mea, mă împinseră să-mi clădesc o colibă mică și nostimă, sus în frunzișul unor pomi. Această idee, Hazlie, încântă pe locon arhitectul unchiului. Așadar, îmi desenau o căsuță drăgălașe și originală, care trebuia proptită sus în aer, între niște brazi uriași. Își poate cineva închipui ce farmec avea pentru copiii mei această casă ca din basme. Era alcătuită din trei camere. De-a lungul unei părți se întindea o galerie largă și un balcon de la care privea într-o mare adâncime. Una din odăi era chiar mărișoară. O vopsisem în alb cu o friză de maci mari roșii. Găsisem și un serviciu de ceai cu maci roșii care se potrivea de minune cu friza. Din această odăie trecea într-una mult mai mică zugrăvită într-un verde dulce. Aici adunasem tot felul de lucruri ciudate precum o lărie veche, vase de aramă și de alamă, iar pe perețe atârnasem câteva stampe atrăgătoare. Pe un șezlong de pânză întinsesem o învelitoare de o nuanță portocalie ștearsă, încărcată cu o mulțime de perne ruginii. Combinarea culorilor era cât se poate de frumoasă și, bineînțeles, toate încăperile erau tixite cu flori. Odaia cea din fund nu era decât o bucătărie în care se puteau face adevărate bucate, dacă aveam poftă să pregătesc musafirilor mei o masă. Vâlva strânită de cuibul prințesei a fost mare și toată lumea voia să-l vadă. Se ajungea la acest locaș printr-o scară ascunsă într-un turn de lemn, copiat după clopotnițele noastre țărănești, iar între clopotniță și casă era un ponlevi mișcător, care ducea spre înalta mea locuință. Când ridicam podul eram ca într-o cetate. Acolo, printre vârfurile pomilor, era cea mai desăvârșită singurătate, iar în zilele de furtună, prietenescul meu colțișor se legăna ușor împreună cu brazii uriași, de când vântul ce vâjea prin cetini, vuia ca Nu numai copiii mei erau încântați de această căsuță. Cu toate că la început multă lume zâmbise de ideea mea caragioasă, fiecare voia să treacă peste podul meu și să-mi vadă cuibul pe dinăuntru. Chiar și unchiul, omul auster și fără imaginație, căzuse sub vraja născocirii mele și, lucru nemaipomenit, stăruia să-i invita acolo la cei, musafirii pe care nu știa cum să-i mai distreze. Așadar, smeritul meu, Iuniperus, astfel îmbotezase în puibul, își deschise larg ușile pentru tot soiul de oameni. Iubitul meu colț de singurătate, funăpădit și de domni importanți, uneori greu și plicticoși și cu totul nepotriviți, cu farmecul cam absurd al locașului. Deron nu putea aproba în mod oficial înăzdrăvăniile mele, dar uneori, fără voia lui, găsea plăcere în trânsele. Era vădit că îi plăcea să-și aducă musafirii la Iuniperus, unic în felul lui și pe care, la urmă, ajunsese să-l privească drept o creațiune a lui. Avea un catastif în care se înscriau cei ce vizitau uniperus și pe foile lui pictase în florile sălbatice ale sinai. Aceasta dovedește numărul și importanța persoanelor primite, începând cu Ferdinand al Bulgarii, până la cei mai smeriți sublocotenenți primiți în ceasurile când oamenii mari ai zilei aveau de făcut ceva mai bun decât să se lase legănați ușor în vârful copacilor mei. În zilele de demult, singurul mod ce l-avea unchiul de-a distra musafiri era o liniștită plimbare cu trăsura până la bușteni, un târgușor ceva mai sus pe Valea Prahovei, unde mai demult clădise o bisericuță de sat de o culoare mohorâtă. Acest modest edificiu de o nuanță cenușie se înalță în mijlocul unei curți, așternută cu pietriș gros care îți intra în pantofi. Singura podabă a acestui loc, puțin ademenitor, era un biet bazin sără, așezat într-un răsat de flori, de o formă prea de tot regulată și din care țâșnea un jet d'eau, slăbuț și strâmb cu o înfățișare melancolică. Afară de aceasta, biserica era așezată cu spatele spre munți și împrejmuită de toate părțile de case ce astupau orice vedere. Poate că pe vremea când unchiul, cu mulți ani înainte, ridicase această biserică, împrejurimile erau rustice și frumoase, dar vremea aceea trecuse... Mi se pare totuși că unchiul niciodată nu-și dă seama de toate acestea. În ochii lui, acel loc rămăsese frumos și pitoresc, altfel ar fi fost greu de înțeles de ce și-a ducea necontenit musafirii în plimbarea aici, la un așa zis picnic. Se așeza o masă lângă zaprazul de lemn, tot așa de cenușiu ca și biserica. Acolo, urmați fiecare de suita sa, ne așezam cu gândul să fim cu tot din adinsul plin de veselie, pe când ni se serveau sandiciuri cu piept de pui, iar a unti aerul carpaților și frumusețea munților și a cerului. Căsuța mea din pomchi aduse o spărtură în plicticosul și al plimbărilor la bisericuța din Bușteni și de la clădirea ei, în îndruma pașii musafirilor lui, fie că erau regi, arhiduci sau episcopi, general sau miniștri, spre cuibul înalt al nepoatei lui, iar eu, cu veselia mea, ce nu putea nimic înăbuși, Serveam ceaiul în ceștile mele pictate cu maci și tot soiul de bunătăți mai puțin învechite decât ambiciurile regale. Musafirii mei se prăpădeau exclamând și facând mult haz, însă gâfuiau puțin, căci cuibul meu era agățat cam sus și suișul nu era prea ușor pentru cei neobișnuiți cu cărările din munți. Puțină vreme după război, Peru s-a fost doborât de o strașnică furtună, iar eu, nemai fiind tânăra și zvăpăiată a prințesă, a cărei educare o luase în mână unchiul, nu l-a mai clădit a doua oară. O veche cruce de piatră, pe care o așeza într-o zi acolo, înseamnă singură azi, locul unde unchiul, cu solemnitate, mi-a adus atâția musafiri. Tut pas! Unul din ultimii musafiri de seamă primiți de unchiul la Sinaia a fost arhiducele Franz Ferdinand, de dureroasă amintire, nepotul bătrânului împărat Franz Iosef, ales moștenitor al tronului austro-ungar după moartea tragică a lui Rudolf, singurul fiu al împăratului. Franz Ferdinand era însoțit de soția lui morganatică, prințesa Hohenberg, pe care unchiul și a unti o primiră cu onoruri aproape regale, ceea ce o stânjeni întrucâtva, și la curtea de la Viena nu izbutise niciodată să dobândească situația dorită pentru ea de Franz Ferdinand, care își iubea soția din toată inima. Prințesa Hohenberg era o femeie înaltă, plăcută, decorativă și semăna în totul avieneză. Apucăturile ei erau cam ceremonioase și convenționale. N-aș putea spune că mă atrăgea mult, însă a care simțeau o puternică înclinare pentru căsătoriile morganatice, făcu mare vâlvă în jurul ei, o strânse la piept și o copreși cu atâtea dovezi de bunăvoință încât o zăpăci. Totuși, curtarea ei fără cusur și desăvârșita educație primită la curte o ajutară mulți și se pricepu cu mare îndemânare să iasă din toate încurcăturile. Nu era nici prea smerită, nici prea îndrăzneață și își juca rolul cât se poate de bine și spre mulțumirea tuturor. Născută Contesă Ciotec, prințesa Hohenberg, fusese doamnă de onoare a unui arhiducese plină de duh și de mare însemnătate, care avea multe fete de măritat. În loc de a se îndrăgosti de una dintre tinerele fete de viță imperială, Franz Ferdinand, din nenorocire, se îndrăgosti de doamna de onoare și se căsători cu ea în pofida tuturor stabilelor spre marea tulburare a împăratului. Căsătoria însă fu deplin plin fericită și sa pereche a avut mai mulți copii, care însă nu aveau calitatea de a moșteni tronul. Așadar, hu ales ca urmașa lui Franz Ferdinand, arhiducele Karl, fiul răposatului său frate Otto. Franz Ferdinand avea cele mai bune intenții față de România. iubind pe unguri, încerca să ia sub ocrotirea lui pe România supliți de dominația ungară. Din această pricină îl îndrăgise regele Carol, așadar, vizita lui fu foarte bine primită și ni se dă doar a înțelege că trebuia să ne arătăm în tot chipul bunăvoința și mulțumirea, ceea ce și făcurăm cu multă plăcere. La gara din Sinaia se făcu pereche imperiale, o primire plină de zgomot și de îmbulzeală, cu o obișnuită gardă de onoare, cu urale și buchete în număr prea mare. Acea zi mi-a rămas întipărită în memorie printr-un amănunt banal și nevrednic de luare aminte. Era pe timpul pălăriilor de mărime exagerată, copleșite de flori și de pene, și ținute în echilibru pe cap cu oarecare greutate, prin mijlocirea unor fâșii de păr fals și a unor ace de pălărie de o lungime nemaipomenită. După cum am mai spus în mai multe rânduri, primirile românești sunt entuziaste și de o căldură măgulitoare, dar însușirea care le deosebește nu e buna o rânduire sau cel puțin nu era în fericit vreme de demult. Era atotdeauna o îmbulzeală amețitoare, lumea se împingea, se strivea, se călca pe picioare și mi-aduc foarte bine aminte cât de subărătoare a fost pălăria mea prea mare în acea împrejurare insuflețită, însă nici de cum tihnită. Mă stingherea în chip îngrozitor, și în fiecare clipă mă temeam de un naufragiu. Pălăria Prințesei Hohenberg o întrecea chiar și pe a mea, în mărime, și era mereu un primejdie de a fi din loc, de aplica în figurare a celor ce se înghesuiau, ca să ajungă la punctul central și plin de interes. Regele Carul ne făcu să trecem prin șirul obișnuit al ceremoniilor nelipsite în asemenea împrejurări. Dejunuri, prânzuri, discursuri, muzică în apartamentele intime ale lui Aunti, defilări și, bineînțeles, ceaiul luat la bușteni, lângă biserica de un cenușiu mohorât. Costumul, așa zis de picnic purtat de noi în acea zi, a trecut în nebulire în fotografia cât se poate de ridicolă a grupului nostru. Pălării mari, valuri voluminoase și câte altele, între care șapca de automobil al lui Aunti și hainele rustice ale lui Franz Ferdinand. Iubitoare de frumos cum sunt din fire, nu mai pot hotărâ să public acea îngrozitoare fotografie, cu toate că fără îndoială ar face pe mulți să petreacă. Pe acea vreme nu eram inițiată în discuții și planuri politice, dar mi se pare că s-au ținut convorbiri de mare importanță între regele Carol și musafirului, convorbiri la care se îngădui și soțului meu să ia uneori parte. Fără îndoială, se dă dură la iveală planuri de mare însemnătate și de amândouă părțile, se ajunse la o înțelegere menită însă să fie distrusă de o întâmplare mai tragică și mai puternică decât ar fi putut să și-o închipuie mintea omenească. Vizita la București a prințului moștenitor al Germaniei în vara anului 1909, a fost o întâmplare mult mai veselă. Avea, ca să zic așa, un alt răsunet era mai puțin ceremonioasă, mai plină de culoare, în sfârșit, mai potrivită cu fragedul și înfloritul anotimp. În Înalt. Înalt și cât se poate dezvelt, cu toate că nu era frumos, Wilhelm, în uniformă albă de cuirasier, cizme înalte și lustruite și cască strălucitoare încoronată cu o acvilă, era falnic la vedere și fiindcă își pusese mintea să cucerească inimile, se făcu dată iubit de toți. Când căuta să se poarte bine, avea apucăturile cele mai desăvârșite și știa să se dea bine pe lângă rege, într-un chip încântător, plin de respect și de atenție. Așa încât bătrânul suveran era foarte mulțumit de el, deși nu prea se simțea la îndemână cu oamenii tineri. Tânărul Wilhelm avea însă o slăbiciune și anume prea marea sa a plecare pentru doamnele frumoase. Aceasta insufla păzitorilor lui în uniformă o neîncetată îngrijorare, care trecut de la ei la unchiul, așa încât mai marii lui cu puteri unite, spulberară cu iscusință toate năzuințele lui de a fi liber și de a lui lucrurile așa cum îi plăceau. Spre marea neplăcere a generalilor din suita lui, Wilhelm izbuti să scape de o vizită ce trebuia să o facă la Constanța, în speranța de a petrece acea zi cu mine și cu tinerele mele prietene. Acest mic plan aducător de bucurie se izbide în potrivirea mai marilor noștri, nemulțumiți de refuzul lui de a vizita portul nostru la mare, unde o colonie de germani îi așteptase venirea configurată în sufletire. Așadar, în loc să îi se dea voie să petreacă în tovărășia care i-ar fi fost mai pe plac, fu dus fără voie dintr-o instituție plicticoasă într alta și în loc să ia ceaiul la cotroceni, cum nădăjduise să facă, a trebuit la urma urmei să-l ia cu auntii care îi vorbi despre mărețul și falnicul lui bunic și îi spuse că era în comuniune intimă cu sufletul împăratului Friedrich. Se făcură însă câteva concesii dorințelor și tinereții lui Wilhelm și îi se dădu voie să petreacă, poate nu cum ar fi vrut el, ci în stâmtele hotare ale protocolului curții. Se o o mare serbare penească la buftea, reședința prințului Stilbeit. Se danseară pe iarbă jocuri naționale în costume țărănești și, deoarece erau numeroase doamne tinere, strălucitul prinț putu să-și pună în joc farmecul cât îi pofti inima, oferind și primind omagile într-un chip ce dovedea cât era de obișnuit cu așa ceva. Petrecerea câmpenească a avut mare succes, vremea era frumoasă, peste tot erau flori și pompi acoperiți cu un frunziș tânăr. Regele și regina cinstiră serbarea cu prezența lor timp îmbrăcată în alb, zâmbea luminos și cu îngăduință de bunică, chipeșului vrăstar al neamului de Hohenzollern și, printre jocuri, îl dăruia cu cele mai bune sfaturi, pe care el le asculta cu nelipsită veselă bunăvoie și o arăta de câte ori vorbea cu o femeie, oricare ar fi fost vârsta ei. Unchiul umbla de colo-colo printre musafirii tineri și bătrâni și se făcea plăcut tuturor cu un soi de neînduplecată străduință, înăscută în simțul lui de datorie. Eu însă petreceam în mine, pândind tăcută întrecerea dintre tinerele frumuseți ale Bucureștilor, care toate, fără excepție, își puseseră în minte să farmece inima nestatornică a acestui făt frumos, vestit pentru veșnica lui a plecare către sexul slab. Copiii mei erau punctul central al vieții mele. Femeile din rasa mea sunt mame pătimașe și nu ne putem închipui lumea fără copii. Toată munca, toată străduința și năzuința noastră n-au alt cel, decât de a-i modela potrivit idealului nostru, de a-i face fericiți și de a le pregăti un viitor frumos. Camera copiilor era miezul vieții mele și am putut să mă bucur ani îndelungați, de plăcerea de a o vedea plină, deoarece nu mai primi doi copii s-au născut unul după altul, pe când între ceilalți patru au fost intervale mai lungi. Totdeauna mi-a fost mai dragă camera celor mici decât sala de clasa a copiilor, care împărea că îi îndepărtează cu un pas de vârsta cea de aur, ca un început al grijilor și al muncii. Nu aveam o fire de pedagog. De fapt, mă trăgea inima să fiu prea îngăduitoare. Am avut întotdeauna groază de orice fel de tiranie sau de constrângere și mi-a fost cu neputință să înving groaza ce aveam de adogenii. Nu puteam suferi să fiu dojenită și mi-era și mai nesuferit să dojenesc eu. Aceasta a fost pentru mine un mare neajuns în tot timpul vieții, mai ales din pricină că îmi dădeam seama că, de fapt, această groază era un semn de slăbiciune și de neputință de a fi aspră chiar cu acei ce meritau din plin să fie mustrați. Din anorocire, însă, severitatea în doză prea mică e tot atât de primejdioasă pentru bunele rezultate ale educației ca și severitatea în doze prea mari. Apregul având spre libertate, care era trăsătura temenică a firii mele, mă făcut să nu fiu în stare de a asupri pe alții, chiar când strășnicia ar fi fost nu numai la locul ei, dar chiar netăgăduit în necesară. Mărturisesc că multe din dezamăgirile și chiar din dezastrele vieții mele pot fi atribuite acestei neputințe născute de a certa sau de a dezaproba. La nașterea fiului nostru al doilea, Nicolae, al patrulea copil al nostru, părăsilă în prima noastră locuință din Sinaia, foișorul, o casă încântătoare, ascunsă printre brazii uriași, chiar sus în marginea pădurii. Înfusese foarte drag acest prim cuib al nostru, era o locuință idilică. Cu toate că anii petrecuți sub acoperișul lui, nu fusese rătoți, numai pace și fericire, era tocmai locașul de care se putea lipi inima oricui. Avea mici balcoane joase de-a lungul fațadei și uși ce se deschideau drept în pădure. Ajunsese acum prea mică pentru familia noastră care creștea mereu. Așa că unchiul ne pregăti o casă mult mai încăpătoare, Pelișorul, unde locuiesc și acum când sunt la Sinaia. Nicolae a avut și pe țarul Nicolae al II-lea, al cărui nume i-a fost dat. Sosirea lui pe lume a fost primită cu bucurie de întreaga țară și de popor. Dachii venise să stea cu mine înainte și după nașterea lui. Nichii fundată foarte iubit de toată lumea, mari și mici. Avea anume însușirile și aș putea adăuga și cu sururile, menite să-l facă fermecător și lesne de iertat când păcătuia. Era cât se poate de nostim și de neascultător. Parcă ar fi avut argint viu în vine. Nu putea să se astâmpere nicio clipă. Era totdeauna și mereu în mișcare. Cu toate că nu era nici cu minte, nici supus, avea un fel a lui prin care făcea pe toți să implinească împlinească voia. Oriunde se ducea Nichi, se ducea să poruncească și să dea ordine, nu doar că era stăpânitor și agresiv, dar pentru că era mucalit. Nostimada lui era plină de voie bună, irezistibilă și făcea să râdă și pe cei mai posaci. De când era abia un nod mititel, răspunsurile lui erau atât de hazli încât în loc de a-și atrage mustrarea de care era vrednic, stârnea la toată lumea râs și veselie. Avea o șiretenie comică, mulțumită căreia îi se îndeplinea întotdeauna voia, căci învingea orice stabilă sau piedică. Chiar și cele mai neîngăduitoare doamne bătrâne din palat ajunseseră sclavele lui, și niciunchiul nu se putea împotrivi lui Nichii. Copilul devenise netăgăduit favoritul și era peste tot biruitor. Singur el dobândea concesii care nu nu ne fuseseră niciodată hărăzite. Unchiul îl iubea și lua cu el în lungi plimbări, poate că uneori era cam uluit de nezdrăvânirea acestui copil impulsiv. Însă nebunile lui spontane înviorau și înveseleau pe bătrânul rege mai mult decât orice alt. Nighi ajunsese distracția regelui, care aproape nu mai putea ozi fără el, și avea un zâmbet de o bună voință specială pe care îl păstra numai pentru acest copil vioi ca o flacără care îi furase de-a binelea inima. Nicolae e într-adevăr ceva de necrezut. Nu poți niciodată să-l ții în loc. Își rostea regele părerea despre copil. În adevăr, Nichi avea în el ceva fluid ca apa, ceva ce nu se lăsa prins. Totdeauna scăpa sau fugea din orice ar fi putut să-i știrbească libertatea, să-i împiedice mișcările sau să-l țină în frâu Își punea în minte câte cineva să-l domolească Însă se pomenea deodată făcându-i toate poftele Împlinindu-i dorințele cele mai nesocotite Și uitând cu totul că pornise cu gândul de a-l De fapt, lui Nichi nu îi se putea nimeni împotrivi Era un băiețel frumos, deși avea nasul cam prea lung pentru un copil Ochii erau de un albastru intens cu o privire impunătoare Uneori aproape fioroasă și câtva timp a avut păr buclat de un blond argintiu, subțire și strălucitor, ca sticla toarsă în fire. Am încă una din aceste bucle, păstrate ca un odor scump într-o prețioasă cutiuță Faberge. Până în ziua de azi se încolocește în jurul degetului meu, parcă ar fi pătrunsă de o viață tainică. era era lădios, ușor, în neîncetată mișcare, când nici, când colo, când peste tot. Îți fugea din mâini ca o pâlpâire. Era bucuria și chinul celor ce-l iubeau și trebuiau să-l țină din scut. Carul cel mai mare dintre copiii noștri, era cu totul altfel. Copil mic era dolofan, vesel și ascultător. Fiind cel din tăi, a fost bineînțeles răsfățat de toți, mari și mici, și toate bunurile de pe pământ au fost aruncate la picioarele lui. Era mult doritul moștenitor și de aceea favoritul tuturor. Când se făcu ceva mai mare, era un băiețel așezat cam serios, ușor de mânuit și avea totdeauna o mare năzuință spre învățătură. Învăță să citească cu o repeziciune uimitoare. În primii ani era numai lumină și bunăvoie, mai târziu se făcu puțin terpedant. Surorile lui spuneau uneori lui Carol îi plac lucrurile plicticoase. Adevărul e că de când era un băiețel mic simțea un interes neobișnuit pentru orice privea legile, regulamentele, prescripțiile și interzicerile. Îi plăcea să cerceteze înțelesul adâncă al tuturor lucrurilor, poate din picina că petrecea mult timp cu umtul, al cărui dar special era de a instrui. Găsise în carol un pământ robnic, căci băiețelul împărtășea patima tatălui și a unchiului său pentru toate chestiunile militare. Iubea orice privea armata și cele mai mici amănunte ale disciplinei și ale comezii. Și îi erau cât se poate de dragi uniformele. La vârsta de trei sau patru ani, cu o sabie micuță în mână, mergea în funtea soldaților când se schimba garda, foarte solemn și sigur că el comanda. Alteori se așeza lângă șeful muzicii militare cu un bețișor în mână, limitând cât se poate de serios fie ce mișcare a acelui om important. Carol era adorat de ofițeri și de trupă și primea în dar un număr nesfârșit de mici uniforme din partea regimentelor. Când le îmbrăca, umbla falnic de colo-colo, comandând oști imaginare și imitând pomenit de bine, glasurile celor ce comandau, despărțind răspicat frazele și apăsând voinicește pe litera R. Însă acest băiețel prea iubitor de militărie era un chin pentru surorile lui. Întrânsul dormea ascuns stăpânul, așa încât jocurile lui, întocmite pe tiparul instituțiunilor de stat și al poruncilor militare, fără voia sa, stricau cheful fetițelor. Bunăoară oară așeza o graniță în mijlocul galeriei unde își goneau surorile lui, ei de lemn și cărucioarele și stăruia să i se plătească taxe vamale, ceea ce împiedica libertatea jocului și picinuia nenumărate scene de răzgătire și de indignare. A privi copiii când se joacă poate fi un studiu interesant, nimic nu le dezvăluie mai bine caracterul. Bunele însușiri și defectele ce stau adormite în fie ce mică ființă ies atunci la iveală. Carol era tot numai ordine și preciziune și avea întrânsul un tainic imbort de a domina, de a subjuga și de a impune restricții. Elisabeta, cu toate că era foarte tăcută, avea o fire plină de căldură, de fantezie și de imaginație. Îi plăcea să stea singură, dar copil mic de tot era uneori cuprinsă de însuflețire. Ochii ei atunci se aprindeau, însă rare ori rostea în cuvinte ceea ce gândea. Avea mâini mici și tari ca oțelul. Era cât se poate de frumoasă și chiar în primele luni avea trăsături minunat de clasice, cu toate că chipul îi era rotund ca al unui îngeraș. Privirea ei te țintea drept, aproape sfidătoare, sub sprâncenele bine desenate. Dorința lui Carol de a subjuga trezea întrânsa o nempăcare cumplită, însă aproape mută. Minion era toată numai zâmbete și blândețe. Se mulțumea cu orice, se învoia cu supunere la toate jocurile celorlalți, fără a arăta vreodată dorința de a porunci sau de a domina. Firea ei era plămădită din blândețe și răbdare, cu un oarecare amestec de indolență. Părea că s-ar fi născut pentru a fi ei ar al celorlalți, cel ce răbdă toate. Niciodată nu se jeluia de nimeni, nici nu se supăra, ochii ei prelungi și albaștri aveau o privire liniștită și îngăduitoare. Frumosul ei păr blond, foarte des, era o necontenită ispită pentru Nichi, care nu se putea opri de a-l trage. Îmi amintesc că, într-un rând, când îmi arătai Mila pentru că-și prinsese părul în clanța de la ușe, i-am răspuns eliniștit, O, oh, nu face nimic, mă doare mult mai tare când mă trage Nichi." Și, din nenorocire, Nichi o tragea foarte des pe sora sa de păr. Minion avea aproape o răbdare de țăran. Ți-ai fi putut-o foarte bine închipui într-o colibă la țară, razăm al întregii familii, făcând focul, mulgând vaca, scoțând apă din fântână sau purtând în brațe copiii prea grei pentru ea, măturând pe jos și punând masa. Minion era din fire un copil casnic și gata să ajute. Deoarece s-a născut într-un timp, când eram încă foarte nenorocită, o iubeam cu dragostea uneile oice pentru puii ei. Minion era, ca să zic așa, copilul luptei mele dureroase și parcă simțeam în trupul meu când o atingea pe Minion vreo durere. Dacă, dacă Minion era copilul zbuciumului meu, Ileana era fără îndoială cel al întregirii mele. Ileana, 1909-1991, arhiducesă de Austria, născută principesă a României. Căsătorită cu Anton, arhiduce de Austria, i Nicolae Isarescu, doi. Încă mai maica Alexandra Se născut tocmai în 1909, când nu mai eram chiar așa de tânără. Viața mă domesticise până la un punct oarecare, eram o ființă mai conștientă, caracterul meu ajunsese la maturitate. Învățasem să mă stăpânesc și să privesc viața și întâmplările drept în față. Îmi îndreptam umerii vitejește și mă simțeam gata să primesc răspunderea faptelor mele. Nașterea Ilenei a fost o mare fericire pentru mine și mă bucurai că aveam încă o fetiță. Mi-aduc aminte cum stam întinsă pe spate după ce se sfârșise lupta, strângând la piept noua mică pibeagă a vieții și ascultând salvele de tun. 21 de tunuri. Poate că unii vor fi fost dezamăgiți că nu era băiat, dar eu nici de cum și pentru mine acele tunuri erau glasul poporului meu, bucurându-se de nașterea celui de-al cincelea copil al nostru. Acum nu mai îmi părea rău când îmi spunea cineva că fiii mei aparțin țării, ci mă mândream că era așa. Străbătusem un drum lung din octombrie 1894 când s-a născut primul meu copil. Eram atunci abia de 17 ani, iar acum eram de 35. Învățasem câte puțină răbdare și abnegare, și înțelesesem că omul trebuie să în necontenit către un țel care să fie miezul vieții lui. Și că a fi de folos e adevăratul scop pentru care trăim Toți trebuie să învățăm a servi, grea învățătură pentru unii Eu eram dintre aceștia Acum începeam să înțeleg toate și în lumina acestei înțelegeri Începuse să-mi fie mai lămurită și mai simpatică personalitatea unchiului Nu era fără sur, se putea și el înșela, dar era înțelept aproape în toate lucrurile Mai presus de toate era serios, avea convingerea adânci și iubea mult România cu toate că uneori era fără motiv apăsător, avea în purtarea lui o linie dreaptă de la care niciodată nu se depărta. Ileana, din prima ei copilărie, avea în firea ei ceva pe care nu l-a să ceilalți copii ai mei. Ochii ei nespus de albaștri, închis, se uitau la mine adânci și cercetători, părând că mă înțelege fie ce emoție cu o limpezime aproape zguduitoare. Ileana era un copil cu minte și se născuse cu legea binelui întrânsa. Pe Ileana n avea nevoie să o înveți ce e bine și ce e rău, dar cu toate acestea nu era încrezută, era un copil vesel, fericit, plin de viață și bioiciune. Când se născut Mircea, Mircea 1913-1916, principe al României, cel mai mic dintre copiii reginei Maria, la începutul anului 1913, Ileana îl iubi cu o patimă de mamă. Iată. Mircea o adora pe Ileana mai mult decât pe oricine pe lume, mai mult chiar decât pe mama sa. Așa trăiam cu toții o viață de familie foarte fericită, înainte de războiul care a smuls din rădăcini atâtea lucruri. Am mai povestit într-al loc că una din teoriile regelui Carol era că trebuia să aleagă el și nu noi pe cei ce aveau să ne crească copiii. Mai târziu înțelesei multe din interzicerile unchiului care ni se păruseră nouă o tiranie de prisos. În ziua de azi însă, cu judecata anilor mei mai maturi, s-o în această privință, părerea lui era pe deplin greșită. Dădu naștere la nesfârșite tulburări în viața noastră de familie și rezultatul final n-a fost nici de cum mulțumitor. Dar aceasta face parte din durerile intime, asupra cărora nu e de folos să stăruim. Multă nenorocire de care ne-am fi putut feri a intrat în chipul acesta în viața noastră, de asemenea s-au evit întâmplări cu urmări depărtate care, aș putea zice, au schimbat pentru noi fața istoriei. Tot ce pot să spun e că nu ni s-a îngăduit să-i creștem noi pe primii doi copii și din această pricină au intrat în casa noastră elemente și înrăuriri care au fost un dezastru în mai multe privințe. Totuși am multe amintiri plăcute despre fericita noastră viață în familie. Îmi sunt zugrăvite în minte multe tablouri din trecut, scăldate în soare, înveselite de glasuri de copii și de tropăitul piciorușelor lor. Cotroceni, dejunul e servit afară sub pomi. E primăvară sau începutul verii. Păsările ciripesc, florile se ivesc una câte una după anotimp. Ghiocei, brebenei, narcise, zarnacadele, lalele, stânjenei, liliac, bujori, trandafiri, crin. Iar copiii aleargă de colo-colo fericiți, fără griji, plini de viață cotropitoare. Mirazma salcămilor și mai târziu a teilor umple aerul cald, peste tot sunt albine și fluturi de toate culorile. De departe vine sunetul goanelor militare, multe din ele disonante, însă atât de obișnuite încât urechile noastre aproape le-au îndrăgit, căș ne par acompaniamentul firesc al unor ceasuri anumite din zi. Din când în când o muzica militară și ropotul picioarelor soldaților mergând spre câmpul de exerciții. Mai îndepărtare glasurile fetelor de la azilul Elena Doamna cântând în cor și totdeauna și la orice oră lătratul neobosit al câinilor. Iar pe pietrișul de curând greblat copitele pline de înfrigurare ale cailor mei care mă poftesc cu nerăbdare să pornim în galop. Copiii și câinii mă înconjoară, bonele aleargă în rochii albe scrobite. Adio, mami, mă întorc îndată copii și pornesc în zbor și bucuria vieții încurge ca vinul în vine. Sinaia, aer tăios de munte, brazi, tot ce crește aici, pom sau floare, e puternic, se înalță drept voinic și viu colorat. Fie suflare în care sorbi aerul, îți intra adânc în plămâni, parcă ai bea o gură de apă limpede și înghețată. Lungi plimbări, păiene pline de flori, cu iarba atât de înaltă, încât copiii sunt aproape jumătatea ascunși trânsa, clopoții albaștri, galbenele de munte, geței, gladiole sălbatice, clin înalți și câte altele. Peste tot soare, miros de fân proaspăt cosit, zvon de vesele glasuri, iar în depărtare munții înalți, pe ai căror pereți stâncoși, se cațără întunecoase oștiri de brazi uriași limbări călare, copiii călare pe vânjoși căluți de munte, cu coama și coada fluturând în vânt, și eu în fruntea lor pe focosul ea și avion cu glesne de oțel. Cu tropotul copitelor grăbite în urma mea, înaintăm în pas vigelios, înfruntând în unghiuri primeșdioase cotituri neașteptate. Toți strigă în gura mare, rât veseli, plin de o veselă în sufletire, înfigurată, și mă urmează bucuroși pe cărăruile încălcite din mijlocul codrului, și peste podurile de lemn, deși nu suntem siguri că vom ajunge de partea cealaltă, căci uneori în timpul iernii putrezesc bârnele podurilor, dar suntem tineri, fără griji, ne bizuim pe norocul nostru și nu știm ce e teama. Apoi trecem dincolo de râul Prahova, peste malurile povârnite, până ce ajungem la pajiștile mai depărtate. Aici galupurile nebune peste florile munților, peste galoafele sălbatice, cu mireasmă mai dulce ca toate miresmele. Întâlnim țărani în haine albe care încep să coasească toată această bogăție. Rusete, veselie și glasurile de copii atât de plăcute la auz. Îndărât prin pădure, deodată ropot de ploaie pe frunzișul deasupra capetelor noastre, strigăte de veselie în bulzeală. Să ajungem acasă cât putem de repede, ca să nu fim udați. Acasă, tropăit de piciorușe de-a lungul galeriilor, uși deschise și închise, iarăși râsete, strigăte după nana, după nini, iar când mă aplec pe fereastră în timp ce îmi scot hainele ude, văd ploaia cum mă izbește florile în grădină. Dar a fost numai un robot, soarele iarăși se ivește printre noi. Constanța, marea, portul cu viața lui în fierbere, vapoare, marinari, strigă de sirene, semnale deosebite. Sunetul pătrunzător al fluierului, zbieretele ieșind din coșurile vapoarelor ce se depărtează, miros de gudron, de funii, de ierburi marine, oameni murdari cărând mari greutăți, culorile steagurilor bântuite de vânt, luciri de argint pe aripi de pescăruși albi, zgomot de ape bătute de vâsle, fâșâitul de valuri izbite de dig, învărmășală viață, energie. Și iarăși tropăit de piciorușe De data asta pe puntea basului regele Carol sau Traian Chipurile ofițerilor, zâmbetul hazniu al căpitanului periețeanu, mic Oacheșcanuca Om scurt la vorbă, dar mare prieten al copiilor care l-au botezat Pichitoni Vretnic de încredere și devotat ca o dădacă Doctorul vaporului, cu barbă neagră și ochi, a și el prieten al copiilor Oameni tunici albastre, mecanici, servitori grăbiți, peste tot o înfrigurare plăcută, mereu ceva de văzut și bucuria fără seamănă a vieții pe bord, gust de sare pe buze și plutim peste toate, miros de bucătărie, veșnica pregătire a numeroaselor mese pentru mari și mici, pentru înalți și smeriți. Mamaia, imense întinderi de nisip, o plajă atât de lungă încât sfârșitul îi se pierde în depărtare, tranda trandafirii ca niște petale de flori aruncate de zâne, băi de mare și acel râs ce izbucnește anume când năvălește asupra aparece, apă rece, foșnetul șoptit al valurilor ce se spar rând pe rând domol pe mal, lăsând fiecare o fâșie de spumă albă ca pada. Jocuri prin nisip, câini nebunatici luptându-se cu câte o bucată groasă de lemn azvălită de valuri pe mal, sau înnebuniți de bucurie, alergând ca niște ogar cenușii într-o fugă zănatică de-a lungul plajei, rătrat îmbătat de fericire. Bone cu uneltele necesare pentru baie, cu umbrele de soare și cuvinte de dojană, apoi iarăși râsete, râsete, bărci încete lune când alene pe întinderea lacurilor, soare revărsat fără milă asupra capetelor noastre, prefăcând apa într-o pânză de lumină care arde ochii, un ostrov mititel, un mal plin de pietriși, printr-un desir de trestie, apoi un crâng de sălcii, umbră binevenită, însă mult sânțari și multe cuiburi de păsări, sub picior, pământul pământule cenușiu, acoperit cu gunoiul lor. E insula lui Ovidiu, la mijloc o fântână curată și tulburate de năvălirea noastră, păsări stranii ce se ridică asemeni unui nor spre cer și în zborul lor parcă își arată mânia. Fără voie vorbim cu glas căzut, parcă sufletul poetului n ar întovărăși când trecem crângul tăcut. Deasupra aripile unii uriașe acvile negre. Umbra ei alunecă încet peste ținutul părăsit. Iarăși trecem peste lac și soarele apune într-un nemărginit jaratic o învăpăiere a cerului întreg, un adevărat amurg al zeilor, în care se văd toate nuanțele ce se pot închipui și cele neînchipuite. Trandafiriu un flăcărat, portocaliu, galben de chihlimbar, auriu, și din când în când neașteptate fâșii de un vioriu arzător. Celul și apa sunt în apă Apoi încetul cu încetul, aprinderea se domolește, culorile încep să se stingă, se nuanțează ca opalul, ca sideful în tonuri stinse: galben șters, cenușiu ca turturica, verzui ca perozeaua, albăstrui ca levânțica și la sfârșit vine amurgul și întinde peste toate mâna lui de umbră. Nicăieri nu mai e culoare și picioarele noastre se târăsc încet printr-un nisip greoi. Apoi galopuri pe întinsa a plaje, goană nebună prin fâșia de spumă, cu caie care spărăie și au copite jucăușe, hohote de râs și din când în când un strigă de teamă, câte o coadă umedă izbind aici și colo, ploaie de stropi ce ne udă hainele, iar de partea cealaltă, înaintând încet spre noi și ivindu-se ca niște umbre în zare, Șiruri după șiruri de care țărănești, mânate de turci, de tătari, de ruși și uneori de nemți, fiecare în portul neamului său. Chipurile turcilor cu barbă se aseamănă ciudat între ele, au o neclintită nepăsare întipărită pe față, dar sunt prietenoși. Femeile își dau vărul în lături o clipă ca să se uite bine la noi. lor strălucesc de curiozitate. Fetițele tătăroice au părul strâns împletit într-o mulțime de codițe ca de purcel care se învoltă țepene în jurul capului lor. Părul, precum și sprâncenele și unghiile, sunt vopsite roșu aprins cu hene, și alvarii lor de bumbac, în culori ieșite la spălat, au nuanțe șterse ce încântă ochiul, cenușiu bătând în albastru, liliachiu și verde ca rozeta. Rușii, uriași, bălan și bărboși, cu ochii albaștri, poartă cămâși coji, care se răsfrâng în apă în lungi fâșii colorate. Cailor, frumoși și de o rasă pură, nechează ca de bună primire, sfărăie, zvârle sau, întinzându-și voinicește găturile în ham, aproape se zmulc din hățuri în aprigul în de a se împrăți cu caii noștri. le sunt primește de a fi prăbușite în mare. Și apoi iar s-a făcut seară. Umbrele s-au lungit atât încât caii noștri par a umbla pe picioroange, sute de pescăruși alpi își strigă cu glas ce-n fioară a chemare. Sunt păsări ca niște stafii cu glasuri de strigoi. Și apoi, deodată luna, crai nou alb desenat pe cer, care trimite spre mare o fâșie tremurată de argint, într-o răsfrângere mai strălucitoare decât palidul ei chip. Glasurile s-au domolit, râsul mai atât de zgomotos. O oboseară tihnită învăluie și oamenii și animalele. Amurgul cenușiu, ca fluturii de noapte, întinde peste culori și sunete, o mantie dintr-o singură nuanță. Nu mai e viață și în fața noastră se ridică o semilună subțire, Dă o paloare de vis. Tegansei, casa mamei deasupra lacului. Primirea noastră în micul hol plin de flori. Mama cu fața strălucind de zâmbete, întrebările ei, interesul ce arată, bucuria ei de a săruta pe rând pe toți copiii. Unii au crescut, alții s-au schimbat. E un an de când nu i-a văzut. Apoi ne luăm în primire camerele cu drag pregătite. Peste tot flori și mireasma unui oarecare parfum care deosebește casa mamei împreună cu mirosul țigărilor rusești. Dojană blândă, prânzuri minunate cu mâncărurile mele favorite, zâmbete de bună primire pe chipul servitorilor vechi, prăjituri delicioase, belșug de torturi la ceai, grădina plină de anemone japoneze, albe și Liliaki, și de gura aleului în culoarea flăcării, belșug de trandafiri, ploaie, prea multă ploaie de care mama se plânge și chiar se scuză puțin parcă ar fi vina ei. Parcă ea ar fi răspunzătoare de echipul cum se poartă cerul. Lungi prin bărhi, prin fânețele vers ca smaraldul, prin sate pitorești, cu țăran voinici și sănătoși, cosindu-și iarba. Mireasma fânului cosit, dar din nenorocire și mirosul gunoiului pentru îngrășaminte. Vaci mari și lustruite pășunând în câmpii umede, gențiane albastru închis crescute prin naștini, nori plisoși și iar ploaie. Mama încearcă să facă educația lui Nichi, dar îl găsește greu destrunit. Mama însă e obișnuită să poruncească și să fie ascultată. Băiețelul e îmbrăcat într-un costum tirolez albastru aprins, cu tunică de bumbac și pantaloni scurți de piele. Pe buclele lui Blonde poartă o pălăriuță de fetru caragioasă, cam de forma celor ce se văd la clofni prin circuri, iar la spate are înfiptă o pană de fazan aproape tot atât de lungă cât e copilul însuși. Fetele sunt cu adevărat mult mai drăguțe decât băieții, spune mama și renunță la orice sporțare de a domoli pe acest nepot nesupus care fuge dintre noi ca să se ducă să tulbure șoferii de la treburile lor. Ba chiar găsește în mijlocul să toarne apă în benzină, ceea ce e pricină de dezastru. Însă vinovatul nu se lasă înspăimântat, îți lunecă din mâini ca peștele în apă. I-ar trebui o bătaie, declară mama, de trage nădejde că altcineva îi va da bătaia. Uneori socotește că e mai înțelept să nu vadă toate poznele lui Nichi. Seara, joc de cărți dacă avem musafiri. Altfel se citește în jurul unei mese, în mijlocul căreia arde o imensă lampă cu abajur. Ușile sunt deschise înspre grădină, aerul de afară era coros, cam umed, însă când și când un pas strivește pietrișul de afară bine greblat. Atunci mama se uită peste ochelari. Un liliac înspăimântat vine de afară și se învârtește nebun în jurul camerei. Doamnele își ridică instinctiv mâinile să-și acopere părul, apoi liliacul se face nevăzut în noapte. La etajul de sus, copiii dorm în pătuțuri albe ca zăpada, stelele își răsfrân în lacul liniștit, din când în când o adiere de vânt înfioară frunzele marelui tei. Pace! Sunt departe de politică, de intrigă, de vrajbă. Sub acoperișul mamei e o dihnă.